عجب عجبت لغفلة الإنسان قطع الحياة بعزة وأماني فكرت في الدنيا فكانت منزلا عندك بعض منازل الرباني من عجبت لغفلة الإنسان قطع الحياة بعزة وأماني فقدت في الدنيا فكانت منزلا عندك باب من منازل الركبان محمد ابن اسماعيل البخاري بوجا برافو ييرني و حديث بولو امامه ابو عبد الله محمد ابن اسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن برزدي Berzadi je bio Perzijanac međusijske vjeri i kao takav je umro, dok je njegov sin Al-Mughira primio Islam posredstvom valije grada Bukhari, koji se zvao Jeman Al-đu'fi. Imamov otac Ismail bio je pobožan učenjak. Učio je od imama Malika i drugih alima. Ahmed ibn Hafs prenosi od njega i kaži, ušao sam kod Ismaila pred samu njegovu smrt. I čuo sam kad kaže: Ne znam da u mom imetku postoji i jedan šubheli dirhem, to jest sumnjivog porijekla. Lillahidiru lvarithin Bi afasih mutabrim bila. Djetinstvo imama Buharije Imam Buharije se rodio u petak 12. šavuala 194. godine po Hiđi. Ubrzo poslije toga umro mu je otac. U ranom djetinstvu posvetio se heflu Kur'an-e-Kerima, a zatim mu je došlo na dahnuće od milostivog gospodara da uči haditha na pamet. To se dogodilo kada je imao deset godina i veoma brzo se počeo družiti sa učenjacima haditha u gradu Buhari. Poslije godinu dana došla je do izražaja njegova nadarenost i počeo je ispravljati greške svojih šejhova. Na pamet je naučio knjige dvojice cijenjenih imama, Abdullaha ibnul Mubaraka i Vakija ibnul Đarraha, na napunivši ni 16 godina svoga života. Također detaljno je proučio i shvatio knjige iz akidata, a posebno nauku o ljudima ili prenosiocima hadithi šerifa. Iste godine u društvu majke i brata otputovao je na hanč. Ađeban ađebitu li gaflatil <tipra> insani Naučno putovanje imama Bukharije Svoja duga i mukotrpna putovanja od hiljade i hiljade kilometara imam Bukhari je započeo putovanjem na Hadž 210 godine po Hiđe kada je i ostao u Mekki slušajući učenjake hadisa i drugih islamskih znanosti. Zatim je počeo obilaziti značajne naučne centre poput Nejsebora, Basre, Kufe, Bagdada, Damaska, Himsa, Egipta i drugih. Poslije toga je ponovo odlazio u iste centre o čemu sam govori. Posjetio sam Šam Egipat i Djeziru dva puta, a u Basri sam bio četiri puta, dok sam u Hidjazu boravio šest godina, a ni sam ne mogu izbrojati koliko sam puta bio u Kufi i Bagdadu sa učenjacima haditha. Na ovim svojim putovanjima susreo je stotine šehova od kojih se okoristio i koji su se od njega okoristili. لله در الوارثين كأنني بأخصهم متبرم بمكاني قلقا يجهزني إلى دار البلا متحريا لكرامتي به قصة Mute herreroma Bihani Muteberjen minni Učiitelji imima Buharirijje. Imam Buhari, Allah mu se smilovao je rekao. Zapisivao sam od hiljadu i osset učenjaka svi su oni bili učenjaci haditha i svi su govorili da dijela ulazi u sastavni dio imana i da se iman povećava i smanjuje. Među najpoznatijim učenjacima tog vremena od kojih se imam Bukhari okoristio bili su Imam Ahmed ibn Džemil, Jahja ibn Ma'in, Kutejbe ibn Sa'id, Ali ibn al-Medini, Ishaq ibn Rahavey, i Abu Bakr ibn Ebi Shejbe. Svi oni su ugledni imami svoga vremena i imali su svoje sljedbenike i učenike. I imam El-Bukhari, Allah mu se smilovao, okoristio se od njihovih velikih i značajnih dijela. Među njegove šejhove, koji su ujedno bili i njegovi učenici, i drugovi saputnici spadaju. Imam Mohamed ibn Jahja, Ebu Bekr Hatim al razi Abdullah, Ibn Džemil i mnogi drugi. Ovo ukazuje na veliku brigu koju je Imam Al-Bohari vodio u pogledu korištenja svakog momenta u cilju sticanja nauke. Vidi se da je učio i od svojih učenika, što ukazuje na veliki stepen njegove iskrenosti u nijetu i njegove skromnosti. Allah mu se smilovalo. عندك بامى منازل الركبان وعزاء جمع فيها واحد فقليلها وكثيرها سياني في بما لو كنت تحت أرضيتم ما رزقتم لاتاني ابغى الكثيرين الكثير ذلك الكثير. sposobnost pamćenja Bukharija Allahu mu se smilovao, bio je jedan od Allahovih znakova ili ajeta u hiflu, posebno u hiflu poslanikovi sallallahu alaihi ve sellam haditha. To su potvrdili mnogi eminentni učenjaci, a posebno hafili poslije nekoliko veoma teških ispita ili provjera njegovih sposobnosti pamćenja i učenja na pamet. Najočitiji primjer za to je ispit na koji su ga stavili učenjaci Bagdada. Hafidh ibn Adij je rekao, čuo sam nekoliko bagdadskih šehova da kažu, došao je Muhammed ibn Ismail, to jest imam al-Bukhari u Bagdad. To su čuli učenjaci haditha, te su se dogovorili da testiraju njegov stepen hafidha. Pripremili su se odabravši stotinu haditha, čije su senede ili lance prenosilaca i metnove, to jest tekstove haditha, i spremetali davši ih deseterici ljudi koji će ih citirati pred imamom. Svaki od njih, jedan za drugim, citirao je po deset haditha i poslije svakog haditha imam El Buhari rekao ne znam za taj hadith. Učenjaci, kada su čuli njegove odgovore, uvjerili su se u veličinu njegove sposobnosti za hejflom i njegova znanja, dok su se obični ljudi koji su prisustvovali. Čudili i govorili kako on veoma malo zna i da je nesposoban. Kada su svi završili sa citiranjem, imam El-Buhari, Allah mu se smilovao, okrenuo se prvom koji je citirao deset hadita rekavši. Prvi hadit koga si citirao, rekao si to i to, a njegov tačan redosljed glasi ovako. Zatim je isto to uradio sa drugim, trećim, svedok nije kod svih deset poredao odgovarajući sened sa odgovarajućim metnom. Zatim je to uradio i sa preostalih devet koji su citirali hadithe. Poslije toga su svi prisutni potvrdili njegovu čvrstinu u heflu i priznali njegovo pravo i prioritet da bude imam u hadithu i nauci uopće. Jedan od njegovih drugova je rekao Buharija je zajedno s nama slušao učenjake Basre ne ništa. Tako su prošle dvije sedmice, pa smo ga ukorili radi toga. On nam je rekao, vi ste me oštro ukorili. Pročitajte mi ono što ste vi zapisivali. Mi smo mu pročitali hadite, čiji je broj premašivao 15.000 hadita, a on ih je potom sve citirao na pamet, tako da smo mi svoje knjige koje smo pisali, uzeli, korigirati na osnovu njegova hifla. Zatim nam je rekao, vidite li da ja uzaludno gubim dane družeći se sa vama, jer ništa od njih nije novo naučio. I tada smo spoznali da ga niko od nas ne može nadmašiti. Hafid ibn Khaldun je rekao, vidio sam Muhammeda ibn Ismaila na jednoj dženazi, a Muhammed ibn Jahja ga pita o imenima prenosioca haditha i njihovim titulama ili nadimcima i o povodima haditha. Bukhariya mu je odgovarao brzo poput izbačene istrijeli kao da čita Qul huvallahu ahad Lillahi darru alwarithin ka annani Bi akassihim mutabarrimun bi makani طالقا يجهزني الى دار البلا متحريا لكرامتي بهواني متحريا لكرامتي بهواني متبريا مني اذا نضد الثرى وطيب وواك شحن على تَمَرَّ <تبريا> يَن مِنِّي نَضِدَ الثَّرَا فَقِي طَواكَ شَهَن عَلَى هِجْرَانِي عَبَدَنَا الْجُهْدَ وَبَلَّتِ الْإِنْسَانِي عجبا عجب لي غفلة الإنسان قطع الحياة بعزة وأماني فكرت في الدنيا فكانت منزلا عندك بعض منازل الرباني من عجبت لي غفلة الإنسان قطع الحياة بعزة وأماني aqaltu fi dunya fa doprinos poslanikovom sallallahu alayhi wa sallam sunnatu Imam Bukhari je cijeli svoj život proveo u Hefzu ili učenju na pamet poslanikovi sallallahu vasallam, haditha i njihovom širenju među muslimanima i u upućivanju na obaveznost pridržavanja sunnetskih propisa i njihovu prakticiranju. Noći i noći je proveo budan iscrpljujući svoje tijelo, međutim on je smjelo i neustrašivo krčio i trasirao svoj put. Njegov pisar Muhammed ibn Bi Hatim kaže, kada bismo bili na putovanju, spavali bismo u jednoj kući. I ja sam vidio Ebu Abdillaha, to jest imama El Buharija, kako u jednoj noći ustaje 15 puta, svaki puta klanjajući 13 rekaata. Pošto je obišao razne islamske centre, susreo se sa stotinama znamenitih učenjaka, stekao je ogromno znanje. Pravilno shvatanje propisa vjere i veliko bogatstvo podataka koji su vezani za hadithku znanost, prenosioce haditha i tekstove haditha, tako da je postao najučeniji čovjek u tome. Poslije toga je počeo svoje novo putovanje na kome se usred sredio na širenje znanja, posebno iz haditha tako da su od njega ispravno i čisto znanje učile desetine hiljada učenika i okoristili se od njegova znanja njegovi šejhovi prije nego njegovi učenici. Rekao je imam, Allah mu se smilovao, nisam došao ni do jednog šejha, a da se nije okoristio od mene više nego ja od njega. Kada bi došao u neko mjesto, pohrlili bi hafili i fakihi, to jest učenjaci fikha, Kako bi čuli od njega hadite i zapisali nove mudrosti i pouke koje je sa sobom nosio. Josuf ibn Musa je rekao, zadesio sam se u džamiji Basre kada je Telal zavikao. O učeni, došao je Muhammed ibn Ismail u Basru. Sve su se iz džamije uputili ka njemu i susreli smo mlada čovjeka koji u svojoj bradi nije imao ni jednu bijelu dlaku. Upitali smo ga da li će sutra biti međlis ili ders i on nam je pozitivno odgovorio. Kada je nastupio novi dan, učenjaci haditha i fiqha su se uputili njemu. Bilo ih je više od hiljadu. On im je govorio o hadithima koje prenose ravije ili prenosioci iz Basre, a da ih ni učenjaci Basre ne znaju. I veliki učenjaci haditha, u svakom novom susretu s njim imali su saznati nešto novo i proširiti svoje znanje. O tome Ibrahim priča. video sam Hafeza Ebu Zuru' Errazija kako sjedi poput malog djeteta ispred Muhammeda ibne Ismaila i pita ga o povodima objave haditha. Pored toga što je mnogo vremena posvećivao svojim učenicima, on je napisao i mnogo knjiga iz akideta, haditha, fikha, oprenosi haditha, historije i drugim islamskim znanostima. Fajla <mrisa> matake lafi bima lafuntu tehtal ardi thum maruzi tu ulatani Abghil kathir a ilal kathir mughatan O la vaktasardu anal في... Najznačajnija dijela imama Bukharije. U ranoj mladosti, imam al-Bukhari, Allah mu se smilovao, počeo je pisati knjige. O tome on kaže, kada sem imao 18 godina, napisao sam dijelo qadijetu s sahabe tabi wa tabi'ina wa Zatim sam napisao dijelo At-Tarihul Kebir u Medini, u blizini Allahu Allahova poslanika sallallahu alaihi ve sellem i pisao sam ga u noćima jake mjesečine. Za sobom je ostavio u islamsku knjižnicu više od 20 dijela, a mi ćemo se zadovoljiti spominjanjem nekoliko njih. Najpoznatije njegovo dijelo jeste Sahihul Bukhari. Zatim Edebul Mufradh u kome je sakupio 1322 haditha koji se odnose na islamsko ponašanje. Treće, Al-Tarih ul Ovo dijelo se svrstava u znanost o predajama i prenosiocima haditha. Sve knjige koje su kasnije napisane na ovu temu koristile su ovo djelo kao osnovni izvor. Četvrto, Halku Afalil l'ibadeh. Ovo dijelo je iz akidata, u je odgovor na pogrešna uvjeđenja otpadnika od vjere i dogmatičara teologije. Peto. Kitab-ul-Dohafa. Ova knjiga obrađuje tematiku historije slabih prenosilaca. Šesto. Kitab-ul-Ilel. Ova knjiga obrađuje veoma preciznu tematiku u koju su upućeni samo vrhunski poznavaoci hadithke znanosti. Sedmo. Et tefsirul kebir Osmu Kitabul favaid Devetu Birrul vali deyn I desetu Raf'u li je deyni fissala Imam en nevevi Allah mu se smilovao je rekao One koji su uzimali ili prihvatali od njega znanje Veoma je teško nabrojati i sažeti imena najpoznatijih Jer je njihov broj veoma velik Vele učenjaci da je od Buharije više od 70.000 ljudi čulo njegovo dijelo As-Sahije. Njegovim predavanjima prisustvovalo je hiljade učenika, a među najpoznatijim njegovim učenicima bili su Imam Muslim, Imam al-Tirmidhi, Hafez Ebu Hatim Imam al Imam al-Nesai, Hafez Mohamed ibn Nasr al-Mirvazi, إام أني أب بكر ابن خزيمة حافظ أب زرعة الرازي حافظ أب بكر ابن أبي الدنيا حافظ أب بكر البزار إ إمام أب القاسم البغوي على بنا الجبيليفل الإنساني قطع الحياة بعزة وأمان فكرت في الدنيا فكانت منزلا عندكم ما منزل للركبان <متحدث> لله الدر والرثينك منني بأفصهم وتبرم بمكاني قلقاً يجهزني إلى دار البلا متحرياً لكرامتي بهواني متحرياً لكرامتي بهواني متبرياً مني إذا نضد الثرى فوقي ضوا كشحاً على هجران متمر ين مني ذا على هجراني حسبنا الله ونعم الوكيل انساني وبعد حياتي Svi raniji i savremeni učenjaci ukazali su svoje divljenje i iskazali priznanje ovom istinskom imamu u hadithu. O tome se bilježe mnogi tekstovi, a mi ćemo izabrati samo neke od njih, kaže Imam Ahmed. Horasan u svojoj historiji nije dao nikoga poput Muhammeda ibn Ismaila. Imam Ad-Darimi je rekao, Susreo sam alime u Mekki i Medini, Hidžazu, Šamu i Iraku, ali niko od njih nije na stepenu Muhammeda ibn Ismaila. On je najučeni i najrazboritiji od nas. Ebu Hozeime govoreći o njemu kaže, ispod nebeskog svoda nije se pojavio učeniji u hadithu od Muhammeda ibn Ismaila. Kotejbe ibn Sa'id je rekao, Sjedio sam sa ulemom, fekihima, pobožnjacima i zahidima, ali nisam sreo pametnijeg od Muhammeda ibn Ismaila. On je u svom bremenu bio kao omer među ashabima, a da je živio među ashabima i među njima bi se isticao. Ishaq ibn Rahavejh, obraćajući se skupu učenjaka haditha, on je je rekao, O učenjaci haditha! Pogledajte u ovog mladića i zapisujte od njega, jer u istinu da je živio u vrijeme Hasana el Basrija, on bi bio u potrebi da sazna, to jest da uči od njega hadith i fiqh. Naim ibn Hamad je rekao, Muhammad ibn Ismail al-Bukhari je fakih ovog ummeta. Jahja ibn Jafer je rekao, da sam u mogućnosti produžiti život Muhammad ibn Ismaila, dodao bih mu moje preostale godine života, Jer moja smrt predstavlja odlazak jednog čovjeka, a njegova smrt predstavlja odlazak a ilma. Lillahi darrul varithin kamma bi akhassih mutabrim bimkani Qalqan yujhizni ila dâr ilbila Mutahariya'n likarama'ti bihewani Mutahariya'n likarama'ti bihewani Mutabariya'n minni Ida nubidath-thraa qulqui Qua kashan ala hejra Tamari yann minni dana i smrt imama Buharije historičari bilježe da je namjesnik Buhari Khalid ibn Ahmed poslao po imama da ponese sa sobom knjige Jami'us Sahih i at-Tarikh kako bi slušao iz njih i od imama Buharije. Imam je rekao namjesnikovom izaslaniku, recimo da ja ne želim poniziti znanje, nosjeći pred kapije vladara, a ukoliko on osjeća potrebu za njim, neka dođe u mestrid ili mojoj kući. Kada je to namjesnik čuo, žestoko se naljutio i naredio nekim pokvarenim učenjacima da prošire o njemu laži i izmišljotine. Tega je poslije, protjerao iz njegovog rodnog mjesta. On je napustio Buharu uputivši se ka jednom selu u blizini Semerkanda kod svojih rođaka. Nije prošao ni mjesec od tada, a već ga je bila zadesila bolist i veoma brzo preselio je na Ahiret. Kada su mu ljudi klanjali džanazu i spustili ga u kabur iz njegova kabura, dugo se osjećao lijep i ugodan miris poput mir i samiska. Preselio je na ahiret na večer uoči Ramazanskog bajrama 256. Hr. godine. Neka mu se Allah smiluje i podari mu široku milost. Amin. <mim> ولو اكتصرت عن القليل كفاني عجبا عجبت لغفلة إنساني قطع الحياة بعزة وأماني فكرت في الدنيا فكانت منزلا عندك بعض منازل ركباني لله در الوارثين كأنني بأخصهم متبرم بمكاني قلقاً يجهزني إلى دار البلا متحرياً لكرامتي بهوام متحريا لكرامتي بهواني متبريا مني إذا نضد الثرى قوقي طواكشحا على هجراني متبريا مني إذا نضد الثرى قوقي طواكشحا على هجراني